«Ти хворий, Антоне, не говори багато». «Ні, я не хворий. Чого б це я міг захворіти?» «Винен, мабуть, сніг», – знизав плечі Малі і продекламував співучим голосом. «Побачив сніг і ось як схожий він на день вчорашній». «Як ти мене знайшов?» хрипким від гарячки голосом спитав Антон. «Де ж тобі бути, як не тут?» «В тебе гарячка, друже. Випий оцей чай».